В дозволеній українській радянській енциклопедії під редакцією «Бажана» згодом прочитаємо про гопак. Назва походить від дієслова слова «гопати», «плигати», «скакати», «темп швидкий», «музичний розмір – дві чверті», «жінки» виконують танцювальні рухи, «дрібушки», «вихилясики», Кружіння, чоловіки, стрибки, присядки, дрібушки. Завжди корисно зупинитися, щоб подумати. Але темп вопака не дає такої можливості нікому. Він охоплює усіх, примусово затягає у свій рух, у своє кружляння. Дрібушки і скоки, і підскоки, він завжди крутиться на тому самому місці, мов дзига але нікого не випускає зі своєї орбіти, і хай там світ розвивається, чогось прагне, кудись іде, божеволіє і конає, а нам своє робить. Ми танцюємо гопака, ми, знає, танцюємо гопака. І, може, найстрашнішим був цей гопакізм того літа, коли Україна, мов би заповзявшись перестрибнути навіть Казахстан з його безмежними цілинними просторами, репортувала про підняття своєї цілини – Розорювала луги, толоки, береги річок, озер, ставків, схили ярів, лісові галявини, пасовийський, навіть незайманий, збережений колись мудрими німцями, фальцфейнами Асканійський степ. От тоді професор Черкаси промовив, своєю цілиною Хрущов переорав мені душу. Як же я не зрозумів? що та борозна проляже не тільки через душу цього мудрого старого вченого, а й через долю всього нашого народу. І знову найшло на мене якесь запамерочення, коли теплого серпневого ранку професор, який мав звичку непомітно зникати в степу, шукає його хто хоче і де хоче, прийшов до мене і попросив «Проведіть мене, Миколо, до сківських тернів». Скіфські терни довгим темним валом підпирали степові горби, якими кінчалися землі-агростанці. Повесні туди зліталося безліч дрібного птаства, а в жнева вітри несли до тернів солому і полову від комбайнів, і тоді сизо-зелені кущі визлочувалися вузенькими стьожечками і цяточками понастромлюваними на кожну колючку. Зимові не набивали в терни стільки снігу, що над заметами розпачливо стирчало тільки якесь цурпалля. Зате ці, може, і тисячолітні суворі чагарі не відмоложувалися щовесни від талих вод і від дещових струмків, що стікали з горбів. Найлютіші спеки не лякали цю чіпку, як український селянин рослину, і завжди на ній рясно родили терпкі ягоди, фантастично сизі, мов би, задимлені вогнищами наших далеких предків. Ми з професором рідко добиралися до тернів, бо далеко, та не дуже і затишно біля тих суворих чагарів, але в розмовах Олексій Григорович, коли заходила мова про його життя, іноді прохоплювався невластивим йому вигуком. Я, мов ті наші скіфські терни. Літній одяг професорів був незмінний, здається, ще з дореволюційних часів сірий капелюшок панамкам, світлий парусиновий костюм з безлічу кишень і кишеньок, кишеньковий спецодяг, брезентові чоботи. Того ранку Олексій Григорович, як завжди, мав на собі панамку, брезентові чоботи, парусинові штани, перевішену через плече на вузькому ремінці, містку, баклагу з чаєм, гонадзувату дубову, Патерицю в руці, от тільки замість тисячокишенькової довгої куртки, ніколи не бачена мною простора блуза тернового кольору, щось ніби вже забута нами толстовка, щось художницько-розкуте та і старомодне, одяг з минулого, ностальгічне облачення далеких спогадувань. Я зиркнув на ту тернову толстовку, але не сказав нічого. Не стане же вигукувати Олексію Григоровичу, що це ви надягли? Професор був незвично тихий, сумирний, навіть лагідний. І знов я не зауважив цієї зміни. Пересторога заснула в мені, не подала голосу, і не зміг я збагнути, що то моя остання мандрівка з учителем. Щоразу, коли ми з професором вирушали в степ, то я на силу встигав за Черкасом. Він метався непередбачувано і нерозгадувано. Вривався у простір, мов вогняний болід.